Не раз я розкумекав, що від мене вимагається, засунув руку в кульок, якого не відпускав увесь цей час, дістав звідти, млинець і далі, не спиняючись і не обертаючись, помахав ним над головою, щоб привернути увагу собацюри, а тоді пожбурив кудись убік. Дивихтіння землі. І громоподібне гавкання за нашими спинами на хвильку припинилось. Голова поліз мордою в кущі за оладкою. Замить соба звісно, продовжив погоню, але ми виграли цілу секунду. Через сотню метрів, коли азіат знову-таки почав дихати нам у потилиці, я – Повторив фортель з викиданням линця. І ми знову вірвалися від переслідувача на добрий десяток метрів. У Теміві ми пронеслись повз стовпчик з відміткою кілометражу. Я напружив зір і встиг помітити число 0,52. 59-та а машинами залишили, якщо мені не зараджує пам'ять, на 58-й. Отже, лишилося бігти трохи менше однієї милі. Я ще раз ткнув руку в пакети, навпомоцьки перерахував оладки, 19 штук. Цього більше, ніж достатньо. по одному млинцю на кожну стометрівку. Близьковична Надія воскресли в моєму серці. Після того, як ми промчали перших 500 метрів, успішно відкуповуючись оладками від звіра, Надія переросла у віру. Ми вирвемося, добіжимо, ми будемо жити. На жаль, моя радість, як завжди, виявилася передчасною. Саме в той момент, коли на зміну хиткій вірі прийшла сталева впевненість у щасливому визволенні Тьомик, хто сумнівався б, все спаскудив. Ми продовжували плічо-пліч пліч мчати вперед. Попри пітьму я чудово розрізняв ліворуч від себе напружене Тьомихове плече, а трохи вище над ним спітніли неповторно сціплене обличчя напарника. Могу вуха звикли до незмінного і розміреного губ губ губ губ, -губ щоб вилітало з-під довжелезних ходуль мого товариша, гармонійно вплітаючись у сумбурне тупотіння моїх куцих ніг. І я саме шпурнув з віру сьому чи восьму оладку але теоритмічний губ-губ раптово припинилося. Тьомик все щемчав в одному зі мною напрямку, а наче в опівнічній тиші над дорогою лунав тупіт тільки однієї пари ніг, а лаба якраз шаснув у корчі за оладкою. Я повернув голову ліворуч і побачив, що мій колега Летить у буквальному, бляха розумінні, летить, метиляючи ногами у повітрі і повільно нахиляючись корпусом уперед. Зрештою, його п'ято опинилися вище вух, корпус прийняв повністю горизонтальне положення, і мій нещасний друзяка, видавши Настанок гучне, а я зістикувався мордою з асфальтом. Я спинився, руки трясуться, в ухах гуде, серце тріпочеться, немов нічний метелик за віконною шибою. Азіатський вовк кодав валетенськими стрибками мчить на нас – не інакше, як ангел-охоронець підказав мені зиркнути праворуч, де неподалік від дороги я роздивився самотню височенну ареукарію. Одним ручким рухом я підхопив Тьомика за комір і поставив його на ноги. «Лізь туди!» – звелів сіромасів, вказавши пальцем на дерево. Затим повернувся грудьми до ворога, замахнувся пакетом, наче вояк радянської армії готовий метнути під фашистський тигр т чотири пучок протитанкових гранат, і ще зробив морду так страшну, страшну таку, збентеженою моїми діями, Алабай, на мить затримався, і тоді я з усього маху запустив в його ведмежий писок, кульок і залишками. Розлізлих холадок, Крутнувся на місці, Скотився з шосе І з непристойною для себе швидкістю Вишкребався на арукарів. Чувак, якар тобі в душу сердито лаюся На напарника. Що це за піроєт такий був, а? Я перечупився через якусь каменюку не помітив її у темряві на дорозі. «Що б ти згорів там разом з цією каменюкою? Ми б уже могли спокійнісінько їхати додому. Але ж це ти в усьому винен, Максе!» Ледь не плачучи, пролепитав Артемій, аж казав, не треба було чіпати ведмедя. «Він не ведмідь!» – огризнувся я. «Ага! Позлізь і поясни йому!» Із землі у відповідь на нашу перепалку донеслось приглушене гарчання. Просиділи ми так до ранку. Аралкарія була височенною, наче що іспанського трипалубного галеона. Однак практично не мало товстих гілок, які дозволяли б більш-менш комфортно розлягтись або за які можна було б зручно триматися. Постійно доводилось підтягуватися на руках і міняти положення, аби не зісковзнути по стовбуру вниз, стокілограмовий туркменський мопс, зрозуміло, не віддалявся від стовбура ні на метр. До обіду ситуація не помінялась, тільки нам із напарником дуже захотілось пити. Артемові через похмілля мені просто так. Кілька разів мій товариш засинав і починав голосно хропіти. Чим страшенно злив нашого цербера. Ще разу я поквапно будив компаньйона, мені було жаль виривати його з теплої дрімати, яка приносила хоч якесь полегшення. Проте я боявся, що мій напарник просто звалиться за Раукарію у вісні. Настав вечір, а потім і ніч, яка втім не принесла полегшення. Собако бідмить, як і раніше, уважно пильнував нас». Обпалена на сонці шкіра зачервоніла й пекла. Пустельний суховій висмоктував з потрісканих пор останній міліграми вологи. Руки затекли, ноги судомило від незмінного напруження.